Nu blir det en liten stunds tystnad. Välkomna till Västerås, en stad som i sitt vapen har både ett blått M och ett, en röd ros. Om det nu var det som gjorde att man hit förla årets enda partiledarduell i valrörelsen. Det ska väl låta vara osagt, men så är det. Här ska Ulf Adelsson från Moderata Samlingspartiet och Olof Palmers från Socialdemokraterna debattera under en och en halv timme. Först med var sin 10 minuters inledning, sen med 30 minuters repliktid, högst 5 minuters repliker och så en avrundning på två och en halv minut var. Det är den enkla ordningen och det är med det klart för debatt. Låtningen har utfallit så att det är Ulf Adelsson som börjar. Varsågod. Socialdemokraterna försöker på gator och torg, och till och med i en skräckfilm på biograferna, påstå att vi moderater hotar välfärden. I sin valplan skriver Socialdemokraterna att de här påståendena kan bli en av deras största tillgångar i valrörelsen. Och allt eftersom valrörelsen gått har jag fått klart för mig att den här propagandan, hetspropagandan mot oss moderater är Socialdemokraternas enda budskap. De talar inte om framtiden. De talar inte vad de själva vill göra om de vinner valet. Olof Palme försöker själv i tal efter tal ge sken av att vi moderater skulle vilja rasera välfärden. Jag kan svara direkt här och nu. Allt sådant tal är fel. Det finns i Sverige en grundläggande gemenskap mellan de demokratiska partierna. Ingen vill rasera välfärden och tryggheten och det ska vi vara glada över att det är så. Men vi har olika uppfattningar om hur vi ska tygga välfärden i framtiden. Och den avgörande skiljelinjen i svensk politik går där mellan borgerliga och socialister. Ni vill ha löntagarfonder, vi moderater vill avskaffa dem. Ni vill höja skatterna, vi vill sänka dem. Ni vill ge mer makt till politiker, myndigheter och stora organisationer. Vi vill istället öka människornas frihet och låta dem avgöra. Vi har olika uppfattningar om hur stor makt politiker, myndigheter och organisationer ska ha. Och hur stor frihet människor ska ha att själva bestämma över sitt liv och sina inkomster. Och det är de idéerna vi ska debattera här ikväll. Hur vi vill forma framtiden. Trots en internationell konjunkturuppgång och trots devalveringar på sammanlagt 26 procent är arbetslösheten hög. De första sju månaderna i år var det i genomsnitt över 300 000 människor arbetslösa eller sysselsatta i AMS-regi. Det är en högre siffra, en högre siffra än under senaste lågkonjunktur. Och ungefär 100 000 människor mer än under högkonjunkturåret 1980. Det skulle aldrig falla mig in att beskylla Socialdemokraterna för att vilja ha en så stor arbetslöshet. Det vill ingen ha. Jag konstaterar bara att den är så stor. Inflationstakten i Sverige är näst högst bland industriländerna. Statsskulden har vuxit. I fjol sa Socialdemokraterna att Sverige återgör rätt för sig. I år har den svenska staten lånat mer pengar utomlands än någonsin tidigare. När Socialdemokraterna trädde till var vår utlandsskuld 10 000 kronor per invånare. Nu efter tre år är vi skyldiga 20 000 kronor var till utlandet varenda svensk. Visst regeringens regeringen stramat åt. Det har den gjort under mandatperioden. Men det har bara drabbat hushållen. Människorna har fått råd svångremmen. Stat och kommun har däremot fortsatt att leva över sina tillgångar. 78-78 skattehöjningar genomförts i landet land med redan med världens högsta skatte. Det motsvarar 9000 kronor för ett hushåll. Och för många har det blivit droppen. Under tre år med denna regering har Sverige fått 200 000 nya socialhjälpstagare. Många av dem är familjer med normala inkomster. Det är inte alkohol och arbetslöshet som för dem till socialbyrån. Det är ofta nog skatten som för dem dit. Och många frågar sig vad är det är för mening med att staten tar höga skatter med ena handen och tvingas dela ut bidrag med den andra och behålla en del förstås. För att administrera alla skatter och bidrag. I ett av världens rikaste länder är det allt färre som kan försörja sig på sin lön eller sin pension när skatten är betald. Och då säger vi moderater: Man ska kunna leva på sin lön när skatten är betald. Vi får inte, vi får inte ha så höga skatter att människor med vanliga inkomster måste ha bidrag för att klara sig. Det om något är en fråga om välfärd, en fråga om frihet. Om att göra människor och familjer starka. Staten ska hjälpa de svaga. Men staten ska inte ta ifrån det arbetande folket så mycket i skatt att människor blir svaga. Att människor blir beroende av politiska beslut och myndigheters välvilja. Och om inte ekonomin fungerar för familjerna, då kan den heller aldrig fungera för Sverige. Vi ska göra Sveriges ekonomi sund och stark. Och vi behöver ett starkt näringsliv. Vi behöver en levande landsbygd med självvägande bönder och vi behöver en god miljö. Men Sverige kan inte fortsätta att leva på lån. Vi har helt enkelt inte rätt att lämna ett skuldsatt land till våra barn och barnbarn. Det finns två sätt. Det ena är att tvinga människor att spara genom att höja skatten. Det andra är att stat och kommun sparar genom att minska sina utgifter. Och det är den vägen vi moderater vill gå. Men vi kan inte bara strama åt. Vi måste uppmuntra också. Det måste löna sig bättre att arbeta, att spara och satsa för människor. Vi har nått skattetaket. Nu måste skatterna ner. Alla borde ha rätt att få behålla minst hälften av en inkomstökning. Och vi moderater vill under de kommande tre åren sänka marginalskatten, alltså skatten på en löneökning, till 40 procent i vanliga inkomstlägen. 40 kronor på en hundralapp. Den andra uppgiften är att värna tryggheten. Tryggheten är inte minst ett starkt försvar, men trygghet är mycket mer. Det är att ge de som är gamla och sjuka den bästa hjälp de kan få. Att ge våra barn den bästa omsorgen. Det kan vara att mamma eller pappa är hemma. Det kan vara daghem, kommunalt, privat, kooperativt eller familjedaghem. Det kan vara barnpojk eller barnflicka. Vad som är bäst, det är ett avgör far och mor. Inte kommunen eller den socialdemokratiska partikongressen. Trygghet är en bra skola för barnen. Och en bra skola det är en skola som ställer krav, satsar på kunskaperna och ger eleverna betyg. Den tredje uppgiften är att öka människors frihet. Vi politiker ska lita på människorna. Lita på att de själva bäst kan avgöra sitt eget och sina barns bästa. Det fondsocialistiska experiment som socialdemokrater och kommunister drivit igenom ska brytas innan det hunnit ställa till värre skada. Fonderna har inte skapat ett enda nytt jobb, men de har skapat en maktapparat som växer för var dag och som en dag, en dag kan ge oss ett nytt ekonomiskt system. Och Får vi borgerlig majoritet i årets val försvinner fonderna. Bara det är skäl nog att byta regering. Det måste, det måste också bli lättare att starta och driva företag och att skapa nya jobb. Vi ska öppna fönstret för allt det som människors initiativ, deras idéer och deras skapande kan åstadkomma. Det är de anställda, inte fackföreningarna, som ska uppmuntras att bli delägare och få del i vinst. Och ingen, ingen ska behöva bli kollektivansluten till ett politiskt parti i Sverige. Att göra ekonomin sund och stark och att värna tryggheten. Att vidga friheten. Det är de viktigaste saker vi kan göra de kommande tre åren. Och då behöver vi en icke-socialistisk politik i Sverige. Vi behöver en moderat politik. Grundad på den fasta övertygelsen. Att det inte är politiker, fonder eller organisationer som bygger vårt välstånd. Det är människor. Det är bara människor i samverkan som ska bygga Sveriges framtid och det är de människorna vi vill vita. för sitt inledningsanförande. Applåder. Ära då, då hörare och mötesteltagare. Jag har nu rest runt i detta fantastiska land i nära fem veckor. Överallt har jag hos människorna mött glädje, framtidstro och stolthet. Över vårt land. Sverige är ett fint land. Hos socialdemokrater har jag mött en väldig segervilja. En känsla av att det är särskilt viktigt att vi vinner just detta val. Man tycker för det första att socialdemokraterna har gjort ett rejält dagsverke för att få ordning på den svenska ekonomin. Och tycker att vi ska få slutföra det arbetet. Ni minns hur det var under de borgerliga åren. Då befann sig Sverige i utförsbacken, produktionen sjönk, arbetslösheten fördubblades, levnadsstandarden sjönk, landet sattes i skuld till omvärlden. När vi övertog regeringsmakten var den svenska ekonomin i djup kris. Läget är nu på samtliga punkter klart bättre. Det har blivit fart på Sverige. Produktion, framtidsbygge, export, vinster har ökat. Samtidigt har vi pressat tillbaka underskotten i bytesbalansen och budgeten. Inflationen är på väg ned mot den lägsta nivån sedan slutet på 60-talet. Den viktigaste förbättringen gäller dock sysselsättningen. Vi har idag fler människor i arbete än någonsin tidigare i vår historia. Det finns inte något demokratiskt land som i fredstid haft en så stor andel av befolkningen i arbete. Arbetslösheten går ner framförallt bland unga människor. Det sker samtidigt som massarbetslösheten går som en farsot över Europa med 35 miljoner arbetslösa industriländerna, 10 miljoner ungdomar. Vi är ett av de mycket få länder som klarat uppgiften att samtidigt minska inflationen och arbetslösheten. och Det är vi stolta över. Efter tre års socialdemokratiskt styre kan vi slå fast att det blev bättre i Sverige. Det... det andra skälet till det starka engagemanget i årets valrörelse är att väldigt många människor upplever Moderaternas angrepp på välfärdssamhället. Deras tal om systemskifte som ett svårt hot. Det har skrämt människor. Och det är inte bara allmänt tal från Moderaternas sida. Även om Adelsson var på full reträtt här i sin allmänna uttalande så ligger ju förslagen där. Moderaterna vill genomföra ett systemskifte i synen på arbetslöshet. Deras främsta ekonomiska man har sagt att en högre arbetslöshet är nödvändig för att klara den svenska ekonomin. Alltså, hur hög är den nödvändiga arbetslösheten? Moderaterna vill genomföra ett systemskifte i synen på fördelning och välfärd. De vill sänka skatten för höginkomsttagare. För inkomsttagare i normala inkomstlägen blir det oftast höjd skatt med deras politik. 95 procent av alla ungdomar får skattehöjningar. Liksom en stor majoritet av alla deltidsarbetande kvinnor. Dessutom vill de skära ner sjukförsäkringen, urholka arbetslöshetsförsäkringen, ta bort stödet till färdtjänsten, särskolorna och knatteidrotten och höja hyrorna och matpriserna och mycket annat. Moderaterna säger att man ska kunna leva på sin lön. Med den politik de förespråkar innebär att flertalet av de svenska hushållen får svårare att leva på sin löv nästa år. En industriarbetarfamilj med normala inkomster kan förlora redan nästa år omkring 7000 kronor i köpkraft på Moderaternas politik. Deras levnadsvillkor försämras för att de välbeställda ska få det bättre. Hur kan Ulf Adlsson försvara en så orättfärdig politik? Den förra utrikesministern Sven Andersson, en av vårt lands mest erfarna politiker, sa häromdagen att valet kommit att bli en kraftmätning mellan två samhällssystem. Det är första gången jag varit med om det. Och sen Andersson fortsätter. Moderaterna har suttit i flera år och slipat knivarna för att skära i folkhemmet. Och så slår de just till när folkhemstanken är så stark. I år ska vi fira hundraårsminnet av Per Albins födelse, folkhemmets upphovsman. Och nyss har Tage Erlander begravts, folkhemmets skapare. Det är nästan otroligt, säger han. Och sen Andersson har rätt. Systemskifte ute i dagens Europa har betytt miljöförstöring, massarbetslöshet och ökade sociala klyftor. Och det vill vi inte ha hos oss. Jag är övertygad om jag är övertygad om att den stora majoriteten av det svenska folket i alla generationer vill värna det svenska välfärdssamhället. Människorna vill utveckla välfärden, inte avveckla den. Och den tredje politiska huvudfrågan i valet är denna, vårt land behöver en fast politisk ledning. De borgerliga fick chansen under sex år. De misslyckades. Det blev ett ständigt kiv och splitt. Vi fick uppleva regeringskriser, långbänkar och handlingsförlamning och priset blev ett ekonomiskt sönderfall. I de politiska sakfrågorna är de borgerliga partierna idag mera splittrade än någonsin tidigare under de senaste 30 åren. Samtidigt säger de att vi har så lätt att komma överens. Jag frågar, finns det någon hemligt regeringsprogram som ni inte vågar visa upp före valet i rädslan av att flora röster? Var finns regeringsprogrammet? Det borgerliga, alltså. Sveriges ekonomi är idag mycket starkare än för tre år sedan. Men den är inte så stark att den tål en borgerlig regering. I en kärv behöver Sverige en fast politisk ledning. Som kan ta ansvar för landet. Svara för det ledarskap som varje nation behöver. Vi, vi socialdemokratern är glada över de framgångar vi i Sverige nått tillsammans under de gångna åren. Men ändå återstår många problem att lösa i en värld som präglas av massarbetslöshet och ekonomiska kriser. Därför vill vi satsa all vår kraft på att stärka Sveriges ekonomi, minska inflationen, värna sysselsättningen, välfärden och trygghet. Det är den tredje vägens ekonomiska politik. Det är en järv och framtidsinriktad politik. Lyckas vi är det väldigt viktigt för oss här i Sverige. Men vi blir också ett föregångsland ute i Europa. Ty det är knappast någon annan som idag vågar sätta målet så högt. Därför är vi också försiktiga med stora, braskande löften. Men vi vill utveckla välfärden på några viktiga punkter. Vi vill förbättra delpensionen. Det betyder väldigt mycket för dem med tungt och slitsamt arbete. Vi vill bygga ut barnomsorgen så att alla barn har rätt till plats på dagis eller hos dagmamma. Vi vill förbättra föräldraförsäkringen för att öka föräldrarnas möjligheter att vara hemma hos barnen när de är små. Vi vill trygga pensionernas värdebeständighet, avskaffa de differencierade vårdavgifterna och slå vakt om färdtjänsten. Vi ger inga rundhända löften om skattesänkningar till de bäställda. Vi vill ha det samlade skattetrycket oförändrat, förenkla skattesystemet, utjämna orättvisorna mellan olika delar av vårt land, bevara skattereformen och lindra marginaleffekterna för barnfamiljerna. Vi ska ge fortsatt svängrum för arbete och produktion i Sverige. Därför satsar vi på forskning och teknisk utveckling för att behålla vår ställning som framgångsrik industrination. Det är en ödesfråga för mänskligheten att få med miljöförstöringen. Därför ska vi fortsätta kampen mot försvinningen, ta hårdare tag mot bilavgaserna och halvera giftanvändningen i jordbruket på fem år. Vi ska stifta en lag mot användningen av asbest i arbetslivet. Vi kommer att fortsätta en fast och konsekvent neutralitetspolitik. Om neutralitetspolitiken får inga oklarheter råda. Vi står för Sveriges oberoende i fred och kommer med fasthet att värna vårt territorium mot varje inträckning. Vi står för fred och internationell solidaritet. Vi ska visa solidaritet med de förtryckta i Sydafrika. De är inte några stackars negrer, de är våra bröder som behöver stöd. Detta, Detta är de stora framtidsfrågorna. Det är vår politik. Det gäller arbete och välfärd för alla. Miljön, freden. Den bygger på övertygelsen att det svenska välfärdssamhället med alla sina brister är det finaste, mänskligaste och friaste samhälle som någonsin funnits. Vi vill göra det ännu bättre. Vi vill befästa tryggheten och utveckla friheten. Detta är vår politik. Den vill vi genomföra om vi får väljarnas förtroende den 15 september. Omgången börjar och nästa talare är Ulf Adelsson. Mm. Vad betyder väl en och annan överdrift om vi bara kan klarlägga samhällsproblemen? Pet Politik är inte bara att vilja. Politik är också pedagogik. Det är ett citat av Olof Palme. Vad betyder väl en eller annan överdrift? Men inte hade jag en aning om att hela inlägget skulle vara en enda överdrift. Det kom ju som en överraskning. Jag kan inte ta upp hela den kaskad av ovättan öst över oss och vårt parti. Men jag hörde att Olof Palme lovade att avskaffa de differencierade vårdavgifterna. Det kanske ni också gjorde. Ja, det lovade du. har du gjort ofta, Eller jag på att säga. I riksdagens slutdebatt så sa du att vi avskaffade de differencierade vårdavgifterna. Det sa du redan i våras. Nu har det blivit ett vallöfte. Och inte nog med det. Den 20 maj 83 röstade ni emot att avskaffa de här vårdavgifterna. Den 27 april 84 gjorde ni det också. Och er partistämma gjorde det också. Det är för att belysa lite grann hur överdrifterna används i den politiska debatten. Sen, färdtjänsten. Hela 1976 års valrörelse åkte Socialdemokraterna omkring och hotade då. Och det var då man skulle ta ifrån Torbjörn Feldins mamma hennes pension om det blev borgerlig majoritet. Det här valet har man bytt. Nu ska man ta ifrån min mamma färdtjänsten om det blir borgerlig majoritet. Det var lika fel då som det är nu, Olof Bagne. Jag, jag vill säga det. Att funnits du hos dig det allvar och den känsla för människor som har det svårt och är sjuka och gamla så skulle du inte åka runt och skrämma på det sätt du gör för det är ovärdigt en statsminister att helt i onödan skrämma gamla, sjuka och handikappade du som talar som medkänsla. Och kanske skulle du skicka någon medkänsla till de 17 000 huvudsakligen kvinnor som befinner sig i slavarbete för Baibangs skull, dit du skickar en miljon om dagen av våra skatter. Vi kan tvista, men när det gäller hur det ska bli för barnfamiljerna, då Statistiska centralbyrån lagt fram att det blir bättre för alla barnfamiljerna med de olika borgerliga förslagen. Det är Statistiska centralbyrån, inte vårt kansli och inte ert kansli. Och det tycker jag är bra, då ligger det som en bas. Sen eh, tycker jag det är så intressant. Det är så svårt att få Socialdemokraterna att tala om, om vad de vill göra konkret. Vilka skatter de vill höja, vad de vill göra för barnfamiljerna, det är höllt i dunkelt. När det är inte de borgerliga programmen som är hemliga. Vi har lagt våra motioner i riksdagen. Det som är hemligt det är det socialdemokratiska programmet. Det får vi inte höra ett ord om. Men låt oss nu ställa ett antal frågor. Tala om för familjerna hur de får bättre om de betalar högre skatt. Hur kan en industriarbetare förlora på att behålla mer av en löneökning? Varför vill ni låta inflationen höja skatten för familjerna? Och fråga de 200 000 ytterligare svenskar. Som under er tid har tvingats till Socialbyrån för att klara sin försörjning. Fråga de svenskarna, de 200 000, om de tycker det blivit bättre under socialdemokratisk tid. Och framförallt, svara nu lite grann. Vilka skatter tänker ni höja? Vad är Kjell Olof som han talar om? Vad är hemligheten i det socialdemokratiska programmet som ni vägrar att tala om? Det är bara svepande ordalag. Vi väntar faktiskt på det. Och var inte orolig för den borgerliga samverkan, Olof Palme. Det behöver du inte vara. Den har aldrig varit bättre. Och till stor del blev den bättre. Ja, jag förstår att ni skrattar, för det är obehagligt. Det till stor del blev den bättre efter den underbara natten. När Olof Palme och Socialdemokratin lurade mittenpartierna och sedan svek den uppgörelsen då skapades en fast grund för ett förtroende mellan partier som står för sina uppgörelser. Jag ska ha topp, eh, frågor om besparingar. För det första, det är ett budgetunderskott. När Sträng lämnade rådet var det 4 miljarder, när vi kom tillbaka var det 90. Ni visar en komplett oförmåga att sköta statsfinanserna. Vi har vänt en utveckling, vi har pressat det tillbaka med 60 miljarder. Vi har klarat det utan att höja skattetrycket och utan att skära ner välfärden. För det tredje, vi måste under de närmaste åren skära ner ytterligare 15-20 miljarder. Det är bara mindre än hälften av det vi klarade av under förra perioden. Det ska vi göra. Det finns ingen själva finska klara det. Utan att höja skattetrycket och utan att skära i välfärd. Det är möjligt att ni borgerliga har svårt att förstå hur ett rejält budgetarbete går till. Era finansministrar heter Boman och Munderbo. Vår heter kjell Olaf Felt. Det är en betydande skillnad. <skratt> er åtställningspolitik ledde till ökad underskott och ökad arbetslöshet. Vi fick mera svängrum för arbete och produktion i Sverige. Så ta de sista siffrorna. Vi har nu en högre sysselsättning än någonsin förut i vår historia. Vi har en lägre prisläggningstakt än kanske något annat land i världen de senaste månaderna. Vi har en mycket fin utveckling av vår handelsbalans. Vi har nytt rekord för industriproduktionen och vi har en mycket svällande orderböcker. Detta, hur, vad är det att gnälla om? Men ju bättre det går för Sverige, ju surare och argare blir Ulf Adelsson. Men jag säger hej Sverige! Ett problem... –Ett problem är att ni har lovat väldiga skattesänkningar– –som ni måste försöka betala med nedskärningar, och de vill inte tala om. Alltså säga att jag skrämmer gamla människor. Det är väl inte jag som skrämmer. Ni har lagt ett förslag som innebär att ni skär bort bidraget till färdtjänsten. Ni har lagt ett förslag som innebär– att ni tar bort bidraget till särskolan, till de svårt handikappade barnen. Det har ni föreslagit. Och om jag då talar om att jag har gjort det, då skräms jag. Trodde ni att ni skulle få hämndighålla alla de illdåd ni planerar Men förutom alla dessa ingrepp mot de svaga så skär i sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, höjer matpriserna, höjer hyrorna och det betyder väldiga försämringar för helt vanliga industriarbetare och löntagare i Sverige. Och det gör ni för att sänka skatten för de välbeställda. Det är en orättfärdig politik som splittar nationen. Då säger ni ibland att ja, men det gör ni för att öka friheten. Men på vad sätt ökar man frihet när man tar bort bidraget till färjkans? Är det en väldigt frihet från gamla bara för att man vill sänka förmögenhetsskatten? Ibland säger ni att det är avundsjuka, men det är det avundsjuka att försvara barnen i särskolan, de svårt handikappade? Är det inte frihet för dem? Ja, är det avundsjuka att man vill stödja dem hellre än att sänka aktieskatten. Ibland så flyr ni från systemskifte genom att tala om sunt förnuft, Jag säger alltså. Men det är, ingen, det är en dålig beteckning. För det är varken sunt eller förnuftigt att ta bort eller skära ner sjukersättningen för arbetare för att sänka skatten för de som har sin sjuklänk klar. Det finns en berättelse om en debatt mellan en socialdemokrat och kammarherren och högermannen James Dixon. Socialdemokraterna citerade ur Skattebetalarnas föreningstidning Sundt förnuft. Det ena förgripliga citatet efter andra. Till slut blev James Dixon mäkta indignerad och utropade. Den svenska högen har ingenting med sunt förnuft att göra. Och den satsen gäller än idag. Varsågod. Jag har märkt till en sak. Inte ett ord om framtiden, inte ett ord till familjerna, inte ett ord om vad Socialdemokraterna vill göra om efter valet. Men en ny, gigantisk drapa om oss Moderater. Ett statsbidrag avskaffas. Det beror på att idag är det på det sättet att hushållen i Sverige har år efter år efter år fått minskad köpkraft. Det är Därför har 200 000 människor, nästan 100 000 per år, tvingas nu till socialbyrån för att de får minskad köpkraft. En vanlig familj har, och detta är fakta, det vet vi, fått skattehöjningar på 9 000 kronor under den här mandatperioden. Det är de naturligtvis inte då, men så är det. I det läget måste staten och regeringen tillse att vi sparar där det finns möjlighet att spara, och då är det främst kommunerna. Men Olof Palme vet att man drar in ett bidrag till kommunen innebär inte att verksamheten försvinner. Får de inte statsbidrag till vägar så försvinner inte vägarna. Och vi hade samma diskussion för ett par år sedan då gällde det mentalvårdsbidraget och då sa Olof Palme att det var det mest avskräckande exempel han hört. Det som hänt han jämför med USA där patienter kördes ut på gatan och han kunde inte drömma om att uttryck för samma sätt att tänka skulle komma här i Sverige, men det gjorde det och det skedde snabbt. Det var när vi Moderater la vår motion om det i riksdagen. Då sa Olof Palme den 2 juni 83. Ett knappt år senare, den 5 april 84 kunde man läsa regeringens förslag Det nuvarande statsbidraget till den psykiatriska vården slopas från och med den 1 januari 1985. Det skulle inte falla mig in och påstå att ni socialdemokrater kör ut mentalvårdspatienter på gatan var glad för en sak, Olof Palme. Var glad att du, att du slipper motståndare som använder dina egna debattmetoder. Men vi ska inte släppa framtiden ur sikte. Vi har lagt våra förslag. Det är de om de nidbilderna socialdemokraterna nu hela tiden talar. Men eftersom ni inte vill säga något, vi får väl försöka komma ihåg hur det gick för förra valet. Ja, ni svekde under bara nattens uppgörelse och höjde skatterna. Pensionärerna, det heligaste av alla löften. Pensionärerna. De fick 8 miljarder kronor i förlorad köpkraft när de inte fick kompensation för devalveringen. Det är 2400 för varje pensionär i genomsnitt. Och direkt efter det valet genomförde ni 17 skattehöjningar. Bland annat moms, hyreshusskatt, olja, el, tobak, arv, videoskatt, aktier, gåvor och så vidare. Det blev 1500 kronor per svensk i skattesänkning som trädde i kraft den 1 januari. Nu säger ni ingenting, men i er finansplan står det, från i våras, att ni ska höja skatterna. Att ni ska höja skatterna med 15 miljarder. Och det är nästan 2000 kronor per person. Vi vet en del om era planer. Promsen, fastighetsskatten ska höjas, det vet vi. Marginalskatterna ska höjas, indexskyddet försvinner och det kostar 900 kronor det i skattehöjning. Vi får båtskatt det vet vi. Så jag vet inte vad ni hittar på mer. Olja, bensin, el, bilaxis, fordonsskatt, kilometerskatt. Ni har god fantasi, för ni har höjt 78 stycken under den här perioden. Och vad blir det? Jag tycker det är rätt modigt av Olof Palme att tala om det oförändrade skattetrycket. När var svensk familj med bara lite minne kan erinra sig alla dessa skattehöjningar. Vi får ju dra ur er besked om framtiden. Ni talar ju inte om den, bara skäller på oss moderater. Har ni så förfärligt lite att säga om framtiden? Bara den sista veckan har ju tre nya pålager avslöjats där lite under hand. Ytterligare avdragsbegränsning för alla som bor i småhus eller har lån. Kraftig räntehöjning för bostadsrätter. Inte just nu, sa den socialdemokratiska utredaren. Nej, han menar sannolikt den 16 september så man inte stör någon före valet. Och det allra sista, det allra sista, det är en så kallad realränteskatt som de förbereder. Vad är det då? Jo, det är en pensionsskatt. Den drabbar försäkringsbolagen, alla deras försäkringar och pensioner. Den drabbar sannolikt alla tilläggspensioner som till exempel finns i de olika avtalen. Den kan drabba ännu vidare än så i pensionssystemet. Hela ATP är ju förmål för utredning på initiativ av den här regeringen. Men det här talar ni inte om i valet. Men människor undrar. Nya skatter skapar ny otrygghet. Jag tycker ni ska lägga planerna på en pensionsskatt i papperskorgen. Men gör ni det? Och framför allt, framtiden, Olof Palme. Tala nu om, vad tänker ni göra för landets barnfamiljer? Vilka besparingar är det ni har? Kjell Olof Fält har nämnt sjukvård, utbildning och administration. Han har talat om osthyvel, men framförallt han har sagt motorsåg. Motorsåg har kjell fält sagt. Tala nu om det istället för att tala indignerat och upprört om vår politik. Vi har lagt våra förslag i riksdagen. Vi har gjort det till skillnad från er som är regering. Tala om för Sveriges folk. Vilka skatter tänker ni höja? Var tänker ni spara? 15 miljarder, Olof Palme. Det är ingenting som försvinner av det här skälet. Och sist... Höjden i skatterna under en mandatperiod med 30 miljarder eller med 3 tusen per person? Nästan 4 000. Låt oss få klart för oss vad är det som väntar Sveriges folk? Jag väntar med stor spänning nu. Låt mig först som en ren renhållningssak ta det här med mentalbidraget. Moderaterna ville skära en miljard eller var. Det gick vi emot. Ett år senare så sammanförde vi två eller tre anslag under en gemensam rubrik. Vi behöll precis samma pengar. Och då har Ulf Aldersson fräckheten att säga att vi därmed har skurit bort anslaget till en talvård. Gör inte om en sån sak. Ge en schysst och hederlig förklaring att detta var ett grovt upptrapp. Mm. För egentligen alla hans misstänkliggörande som sen kom var egentligen av samma typ. Jag ska nu tala om ta hans frågor om skatt. Vi socialdemokrater är inriktade på att hålla ett i stort sett oförändrat skattetryck under nästa valperiod. Vi vill föra en rättvis skattepolitik som gör det lättare för människor med vanliga inkomster att leva på sin lön. Nästa år förenklas självdeklarationerna. Samtidigt höjs schavlonavdraget och det betyder sänkt inkomstskatt för de flesta. Under våra tre år. Har vi genomfört den största inkomst- och marginalskattesänkningen någonsin? Sen höjde vi skatter för att finansiera den. Kanske var 70. Vi låg efter det, för ni höjde 80 skatter under era år, så det må ju vara. Men skattetrycket förblir oförändrat på det enda sätt man kan mäta det i förhållande till BNP. Vi vill att 9 av 10 inkomsttagare ska ha 50 procent högst i marginalskatt. Men nu vill vi gå vi går vidare genom att utjämna de orättvisa skillnaderna i kommunalskatt. Och genom att lindra de to totala marginaleffekterna för barnfamiljer. På Moderaternas valaffischer kan man läsa. Vårt program är alltså fullständigt klart för vi kan göra de här tre år. På deras affischer kan man läsa. Sänk skatten om man ska kunna leva på sin lön. Så står det. Hur är det? Ja, under de borgerliga åren förlorade en vanlig löntagare ungefär en månadslön. De största förlorarna var barnfamiljerna. Och Nu lovar ni dem en krona i bidrag. och Så tar ni tillbaka till nedskärningar. Och det är ingen bra affär för barnfamiljerna. Men vi vill fortsätta på den här vägen. Moderaternas konkreta förslag för 1986 betyder att det är en minoritet av inkomsttagarna som får sänkt skatt. Och en stor majoritet av folket som får svårare att leva på sin lön. De vill nämligen skärpa skatt inom lägre grundavdrag, lägre schablonavdrag och slopat fackföreningsavdrag. Med den moderata skattepolitiken kommer de flesta låginkomsttagare bland löntagarna att få höjd skatt. Det gäller till exempel 95% procent av alla ungdomar. Det gäller den stora majoriteten av alla deltidsarbetande, varav de flesta är kvinnor. De får det svårare att leva på sin lön. För alla de är Moderaterna ett parti Däremot kommer de mest välbeställda att få mycket kraftiga skattesänkningar med Moderaternas förslag. Redan nästa år vill ni ge tiotusentals kronor i skattesänkning till de mycket välbärgade. Man kan säga så här att Moderaterna tar två miljarder kronor. Från de två tredjedelar av befolkningen som har de låga och medelinkomsterna. Och för de två miljarder kronorna till de två procent av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Det är den Robin Hood-operation som de genomför. Men det är inte nog med det. För därutöver kommer de sociala nedskärningar. Allt jag nämnt, sjukförsäkringen, barnomsorgen livsmedelssubventionerna, matpris allt annat. andra. Och det blir ju tillsammans utomordentligt stora försämringar för vanliga medborgare. 7000 kronor är förlorad köpkraft för en vanlig industriarbetarfamilj. Nu har en det här skulle betalas av centerns väljare. I stor del. Och därför har ju äntligen nu hörnen reagerat. Och han har sagt att aldrig i livet går jag med på moderata skattepolitik. Släng den i papperskorgen, skicka den till Rio, bort med den. Och jag frågar. Tänker ni göra detta? Vad tänker ni göra? Och varför? Vill ni göra det svårare för mittenväljarna att leva på sin lön, för det ni vill göra, det är det de upptäckt. Socialhjälpstagarna. Vi ska ju höja skatten för socialhjälpstagarna, det är ett allvarligt problem. Och för att göra det svårare att leva på sin lön för de som löper risken. Att behöva gå till socialhjälp. Däremot, jag menar, de som gick först i ni igår... Står vi tidigare. tre miljoner. Han får hundratusen skattesänkning. Men ni menar väl inte att det ger om den skattesäkting för att, att låta bli att gå till socialhjälpen? <skratt> Botkyrka, Boni. Nicoläng, Koglin. <skratt> inte att dyka upp på socialbyrån i Albu. Det, det tänkte jag att du sitter. Utan den gamla högen. De var hedliga. De sa att vi vill sänka skatten för de rika. För de ska bli glada. Det vågar ni inte säga. Utan därför försöker ni skjuta socialhjälpstagarna framför er. De som ni i själva verket vill höja skatten för. På Moderaternas valaffyr står det. Sänk skatten. Det borde stå. Sänk skatten för fåtalet. Och låt alla andra betala. På Moderaternas valaffyr står det. Man ska kunna leva på sin lön. Det borde stå. Det stora flertalet ska få det svårare att leva på sin lön. Det borde stå. De välbeställda ska däremot kunna leva ännu bättre på sin lön. Och jag frågar Adelson, varför vill ni göra det svårare för människorna att leva på sin lön för det är detta som är innebörden av den moderata politiken. Ett nytt, lågt inlägg med en enorm kritik av den moderata politiken, men mycket lite om framtiden. Jag förstår inte varför du är så rädd för framtiden, du är ändå det som är rubriken på hela debatten. Ja, ett helt inlägg varför man inte ska kunna leva på sin lön. Det är ju precis hela det det bygger på, att man ska inte ta ut så mycket skatt av människor, att de sen inte kan klara sig utan bidrag. Det är precis det ni har gjort. Ni har höjt skatten med 9000 kronor. Nu sitter det miljoner svenskar hemma och kommer ihåg höjningarna på el och bensin och olja och moms och allt vad det ni har gjort. Och så säger Olof Palme oförändrat skattetryck och så där fint går det. Sen blev jag fascinerad. Jag har inte kritiserat er för att ni drog in mentalvårdsbidraget. Jag sa bara att jag använder inte era debattmetoder. Men det stod så i ert eget förslag. Och det sa Olof Palme att det var fräckheten och det var ett otroligt övertramp. är ja, i så fall Olof Palme, vad är då inte de övertrampen? Därför att vad vi har sagt att kommunerna kan inte längre få lika mycket statsbidrag. Samma pengar har ni fryst för kommunerna på olika konton. Det är inte någon skillnad. Men vi har sagt att när de inte får bidrag så ska vi också avskaffa reglerna så att kommunerna själva får avgöra. Och det betyder att det du nu sa, det är att varenda gång du säger att färdtjänst och särskolor och allt annat som du beskyller oss för, det är just det grova övertramp och den oskysta behandling du påstod att jag gjorde nyss. Och det är obehagliga för dig är att du har inte nu möjlighet att tala oemot sagt. För nu kan jag säga att det är Statistiska centralbyrån som räknat ut att med alla de borgerliga förslagen blir det bättre för barnfamiljerna. Därför faller ditt siffror lite plats till marken här. Och sen angripa Centerns väljare. För det första blir de förfärligt många plötsligt och alldeles nyss hela Sveriges folk. Och vet ni varför? Jo, 80 procent av Centerns väljare har inte barn enligt socialdemokraten hur de nu har kunnat komma fram till den vansinniga slutsatsen. Sverige har den fria världens högsta marginalskatter. Två tredjedelar av alla Sveriges barnfamiljer får behålla mindre än hälften av en inkomstökning efter skatter och bidrag. Och Om vi vill få fart på Sverige, om vi vill kunna konkurrera med omvärlden, då måste vi sänka marginalskatterna. Det måste lönas sig att arbeta, att utbilda sig. Jag gråter inte för de rika, Olof Alme. De klarar sig alltid utmärkt, dig och mig, utan. Det är inte det som är bekymret. Men det vore bra om de stannar kvar här och betalar mycket skatt istället för att de flyttar. Det vore bra om de var kvar här och ordnade jobb om Rausinge, Tetrapack och Ikea och Kamprad och sådana var kvar här hemma. Men det är inte problemet. Problemet är att ni fortsätter att höja skatterna för vanliga människor. Medan hela vår omvärld gör annorlunda. Hela vår omvärld. Jag förstår att ni inte bryr er om på socialdemokratiskt håll vad man gör i främsta staterna, Japan, Tyskland och England. Men det är viktiga konkurrentländer. Men ni borde bry er om vad Frankrike, Spanien, Australien och Nya Zeeland gör. För de har socialdemokratiska regeringar. Och de sänker marginalskatterna. Och de sänker dem mycket. Danmark har man träffat en sexpartiöverenskommelse. Om att sänka marginalskatterna. Från idag 75 till 62 procent. Det är lägre än vi moderater föreslagit. Anker Jörgensson och hans socialdemokratiska parti i Danmark har gått med på det som Olof Palme talar om, denna oerhörda omfördelning till de rika. Men det är naturligtvis inte därför Anker Jörgensson gör det. Han gör det för att det ska bli lugnare lönerörelser. Att med lägre marginalskatt kan det bli lite över i och även om inte bruttoökningen är så stor. Han gör det naturligtvis för att stimulera människor. För att man i Danmark ska känna stimulans och vilja ta initiativ och skapa nytt. Han gör det för att få ner inflationen i Danmark. Han gör det för att förbättra Danmarks konkurrensläge. Det intressanta tycker jag är, att Olof Palme råskäller i Sverige på oss. Men han kan ju ändå aldrig tro att Anker som går med på att sänka skatterna mera i Danmark än i Sverige. Att han gör det för att gynna de rika. Nej, då faller i argumentet platt. I själva verket är det så. Att Anker Jörgensen och Socialdemokraterna i Danmark, tillsammans med fem andra partier, vårt broderparti. De tar mer ansvar. Och Anker Jörgensen tar mera ansvar för Danmarks framtid. För Danmarks möjligheter att konkurrera och följa med i sin egenskap av oppositionsledare än vad du, Olof Palme, gör som statsminister. Och det borde lämna till eftertanke. Du skäller och du råskäller i ett läge där hela världen följer en linje, Där det danska broderfolket gör det och där ditt eget parti är med. Vad har man egentligen för anledning att tro, Olof Palme, när han så skäller? Och varför? Varför ska vi inte sänka skatter och samtidigt minska bidrag minska rundgången? Varför vill ni inte att familjerna ska kunna leva på sin lön? De där 200 000 människorna, det räknas i år bli 575 000 svenskar som behöver socialbidrag för att klara sin försörjning. Vi Moderater anser att om vi skulle kunna få varenda en av dem att klara sig utan hjälp så vore det bra. Ni driver för varje gång ni höjer skatten allt fler och allt fler och allt fler och allt fler dithän. Och kom ihåg en sak. Varenda gång ni hör Olof Palme tala om att gynna de rika, tänk då efter... Varför Anke Jörgensson är så klok och varför Olof Palme argumenterar som han gör. Jag vet inte varför Adelsson flyr till Anke så Han kunde väl hålla sig till Hörnund. Som sagt, han kan aldrig acceptera Moderaternas skattepolitik. Det förhåller sig på det sättet. Att vi var sex år i regeringsställning och sänkte inte majonalskattan någonting alls. Sen kom vi till makten och genomförde den största marginalskattesänkningen skattesänkningen, som någonsin har skett i Sverige. Vi hade alltså kraften att göra det som ni bara pratar om. Men det jag vill att visa, så att ni kan bestrida, det är att ni höjer ju skatten för de stora grupperna av befolkningen. Det är en minoritet som får en skattesänkning. Och därför har ni hamnat vid sidan av. Ni för ungefär en politik som gynnar kanske 20 procent av befolkningen. Och därför sviker det också, så att säga, borgerliga väljer. Långt i det borgerliga läget ska man förlora väldigt mycket på Moderaternas politik. Och därför är det som liksom, det oppositionen opposition i de och säger aldrig detta. Alltså oavsett att han kan göra det inte på SCB när det gäller barnfamiljer. De bara lånade ut sin datamaskin och man fick lämna de siffror man ville. Och de siffrorna gäller en eh, familj som... Eh, där de inte får med finansiering av förslagen. Ingenting om livsmedelssubventioner, ingenting om räntesubventioner, ingenting om sjukförsäkringen. Det vill säga att de barnfamiljer som får det bättre med borgerlig politik är de som inte dricker mjölk, inte bor i hyreslägenhet, inte är sjuka, inte är löntagare och inte är med i en arbetslöshetsförsäkring. Och det är inte så förskräckligt många. Jag alltså, jag slutar debatt om skatt men jag kunde säga att ni innebär ju höjd skatt för en mycket stor del av svenska befolkningen som ni höjer skatt. Och för en mycket kraftig majoritet så innebär Moderatpolitiken att de får sämre möjligheter att leva på sin lön. Och det är fastslaget. Det kan ni för själv. Det är fakta. Låt mig tala om sätt. Vi hade haft så många människor i arbete som idag. Den största skillnaden mellan oss och Europas länder det är faktiskt det att så många fler ungdomar arbetar här. Och jag tycker att den massarbetslöshet som råder ute i Europa är det främsta beläget för misslyckande i nyliberalismens ekonomiska politik. Helt enkelt därför att man har använt arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politiken. Resultatet är förfärande. Massarbetslöshet och tillbakagång. När de konservativa ledarna möttes i Washington den här förleden så frågade jag efteråt Vad, vad sa ni om arbetslösheten? som svarade inte. Men jag har läst dokumentet och det är samma trista recept. Man vill ha ökade löneklyftor, privatiseringar och nedskuren välfärd. Och det vet vi att det betyder arbetslöshet. Och här hemma så kräver moderaterna lönestopp för ungdomar, nedkärning i arbetsmarknadspolitiken. I gemensam reservation säger man att staten bör inte i efterhand korrigera verkningen av för höga löneavtal. Vad betyder det? Det betyder att man skyller arbetslösheten på löntagarna och på de arbetslösa själva. Och Att man inte vill ta ansvar för att bekämpa arbetslösheten i alla lägen. Och det är att man som i högerregimer använder arbetslösheten för att pressa facken, pressa löntagarna. Tobiasson säger ju att det är nödvändigt med en höjd arbetslöshet för att vända skutan rätt om konjunkturen går ner. Hur hög är den nödvändiga arbetslösheten? Är den två eller 300 000 Eller femhundratusen skulle det vara om vi, det var som i... Det konservativt styrda Det är farligt om den politiska makten nås av ett parti som anser att det är nödvändigt att arbetslösheten ökar. Och att vi inte i alla lägen har ett gemensamt ansvar att kämpa för sysselsättningen och mot arbetslösheten. Det går en väldigt i. Men det är ett systemskifte som vi inte vill ha. Det är vår stolthet att vi har den högsta sysselsättningen i världen. Och vi kommer aldrig att lämna någon möda ospard genom den ekonomiska politiken, genom arbetsmarknadspolitiken, genom samarbete med de fackliga organisationerna för att fortsätta att hävda den fulla sysselsättningen, rätten till arbete, för det är det största frihetsvärdet för alla i ett modernt samhälle. Det är lite otur för Olof palmer. att de borgerliga lyckades bättre med sysselsättningen i lågkonjunktur än ni gjort under högkonjunktur. Och var försiktig nu, för jag har en skylt med mig som jag kan visa sen. Och den kommer direkt från LO-tidningen, så ni kan ju inte precis beskylla den för att komma från mitt parti i jag kan visa den om det är så att Olof Palme framhärdar. Hittills har alla fall vi hört den svenska statsministern säga två saker. Han har skällt på oss Moderater i varenda inlägg. Nu gick han långt över rikets gränser. Anker Jörgensson släpptes bort min hänvisning till Börje Hörnlund och Börje är säkert stolt över det kan jag tro, när han sitter där hemma nu. Men inte ett ord, säger statsministern, om vad de vill göra. Inte ett ord om de besparingarna på sjukvården, utbildningen och offentlig förvaltning som finansministern talar om. Inte ett ord om de skatter de tänker höja. Här har tre borgerliga partier i detalj lagt sina förslag. Olof Palme säger ingenting. Han ägnar inlägg efter inlägg till att argumentera varför inte människor ska leva på sin lön. Och jag förstår det. Det är er familjesyn. Det skiljer en värld mellan vår syn på familjen. Och I er valhandbok står det att barnomsorgen den lämpligaste åldern att starta mera systematisk kollektiv, social och intellektuell träning. Det är inte nog med kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Nu vill kvinnorna hos er kollektivansluta vartenda barn till kommunala dagis också. Vi har en, vi har en fullständigt annorlunda uppfattning. Det finns inga starkare band än familjebanden. De ska vi stärka och inte klippa. Och min egen erfarenhet av socialt arbete är att en trygg barndom är den bästa garantien mot att någon ska råka ut för missbruk av alkohol, narkotika, kriminalitet eller annan social, social misär. Varför vill ni förresten inte förbjuda narkotika? Det kan man också undra. Bruk av knark, det vill ni inte. Men kom ihåg att ska vi klara detta... Ska vi klara detta för familjerna, då måste vi stärka familjerna, ge dem förtroende. Att de där hemma får fatta beslut som ni vill förbehålla, politiker och myndigheter. Vi vill ge familjen möjlighet att påverka barnens utbildning. För det är där vi ger familjen förtroende. Och det är där de får den styrkan de behöver. Vi vill att de ska kunna påverka barnomsorg och utbildning. Och vi vill göra dem mer självständiga genom att sänka både skatter och bidrag. Minska rundgången. Istället för att betala mycket skatt, få bidrag. Och stat och kommun behåller en del i kontrolladministration, Ska familjerna, fler familjer kunna leva på sin egen lön. Och vad är viktigare för en svensk familj är att kunna försörja sig och sin familj på sitt eget arbete. Och dit måste vi komma i Sverige. Varför, när vi nu talar framtiden i Sverige, vill inte ni låta föräldrarna ta hand om sina barn? Vad är det för fel på självständiga familjer som kan leva på sin lön? Det skulle vara fint att få klarlagt varför ni inte vill svara på det. Olof Palme, Jag har frågat fråga Adelsson, varför han tycker att människorna i Sverige ska få det svårare att leva på sin lön. För det innebär den av Moderaterna politiken. Han är inte klar att, att svara den frågan. När det familjerna så utnyttar det ett gammalt program från Kvinnoförbundet. Det finns ingenting av detta i det förslag som blir på riksdagens bord. ska familjerna få avgöra. Men så länge människor söker plats i förskola och daghem så ska vi väl bygga ut för att och i det behov. Och det, de klarar sig bättre och de slipper alla de nedskärningar som Moderaterna drabbar om. Men jag tänkte ett ögonblick gå ur den här trätan med att alltså och lite principer. Jag känner en väldig tveksamhet inför alla de liberala och nyliberala slagorden om att man ska satsa på sig själv. Hävda sin styrka utan att bry sig om andra. Det är att predika egoism. Och det blir ett kallt, dödsligt samhälle att leva i. Ett ensamt samhälle. Istället ska vi påminna om att vi människor behöver varandra. Vi behöver få känna att vi själva behövs. Inte bara för våra egna behov, utan också för andras skull. Att vi har en uppgift i det samhälle som är vårt gemensamma. När jag reser runt i Sverige jag har jag förmånen att träffa många människor och resonera med dem. Och för mig som statsminister är dessa samtal oerhört värdefulla. Just nu är det en sak som gör mig särskilt glad. Jag har fått klart för mig att den överväldande majoriteten av medborgarna här i landet håller med oss när vi säger att välfärdssamhället är något fint. Man tycker inte om förslag som försämrar människors trygghet. Man frågar varför ska arbetare som har de tyngsta och svåraste jobben Får försämrad sjukförsäkring när andra grupper får behålla sin lön när de är sjuka? Varför ska de som är gamla och sjuka eller handikappade inte få behålla färdtjänsten? Så att de kan besöka sina släktingar och åka ut i naturen och åka till kyrka om de vill. Och varför ska föräldrar betala terminsavgifter som kostar 1000 kronor? Eller vad det är för att deras barn ska få mat och läromedel i skolan som Moderaterna föreslår på olika håll? Jag tror att Moderatans förslag på alla de här punkterna har ingen förankring hos människorna. Och när man på område efter område försöker slita sönder den generella välfärdspolitiken så tycker man att det är fel tydligen att vi bygger ett samhälle där alla har rätt till trygghet. Tagalander berättade i ett radioprogram för ett år sedan om folkhemmet. Och om han besökte sin mor som låg på långvården i Karlstad. Och när han kom in sa mamman Här har du fantastiskt bra Du är så snälla, jag får god mat och god vård Men vem är det som betalar? Är det du, taget. Och då svarade han Det är det inte jag Det är mor själv som betalar För du har växt upp här i samhället Du har skött hemmet i alla år Du har fostrat barna Du har varit en god medborgare Och du har rätt att bli omsedd när du är gammal och lite skräpplig. Utan att det är välgörenhet. Utan att ha en tjock plånbok. Därför att du är svensk medborgare. Det är ditt samhälle. Vårt samhälle. Du har rätt till det precis som alla andra. Och det är vår välfärdspolitik. När jag... när jag träffar. När jag träffar unga människor så talar jag alltid om deras gemenskap med äldre. Det är de som har byggt samhället. De har mycket att ge och ni ansvar mot dem. Och ungdomarna så förstår precis vad jag menar. Till de äldre säger jag I socialdemokratins samhälle kan ni känna er trygga. Men jag förstår att ni också ser mot framtiden. Och det närmaste ni har är att känna av framtiden. Det är barnen. Inte bara era egna barn och barnbarn, utan alla barn, varenda chatting som jag sa en gång. Därför att det är ju vår gemensamma framtid och de ska få en bra uppväxt och en bra utbildning. och så Det är så. Det är bara så man kan hålla samman ett land. Hålla samman generationerna. Det handlar aldrig om själviskhet. Det handlar alltid om att bry sig om. Skapa tillsammans Söka gemenskap Orden blir så stora I den politiska debatten ibland Men livet Det är i vardagen Vi föds och växer upp Och utbildar oss Och söker jobb och bildar familj Och får egna barn Och vill ha vård när vi blir sjuka Och värdighet När vi blir oundvikligen sköpliga Och gamla Så är det för oss alla Det är våra liv och där försöker vi förverkliga våra drömmar och förhoppningar. Och politikens uppgift är att stödja människorna, att förverkliga sina livsönskningar. Och socialdemokratin har sina brister och lite fyrkanter vad ni vill. Men vi lever i vardagen och kan vi medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna för framtiden lite större och drömmarna lite ljusare. Då har vi fyllt vår politiska uppgift och den är att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer. Jag är övertygad om att det sitter många hundratusen människor hemma nu som är gamla och som säkert är oroliga att de ska bli av med sin färdtjänst om det blir en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Lika många var oroliga för 1976 års val att de inte skulle få behålla sin pension de vet nu att det var fel. Jag har sagt här att vad Olof Palme säger är fel. Det hindrar inte att han innan han håller ett ideologiskt tal om hur man ska hjälpa och stödja. Fortsätter att skrämma hundratusentals gamla svenskar med någonting som Olof Palme vet inte är sant. Är du så solidarisk egentligen Kvinnoförbundets program om barnen, det med att det inte låg på riksdagens bord. Nej, vi får ju inte veta att dugg vad som ska hamna på riksdagens bord om ni vinner det här valet. För det talar ni inte om. Så det kan vi ju förstå. Men, men, men, vi vet att varenda barn ska ha daghemsplats 1991 enligt socialdemokratisk politik. Så det är inte så svårt att föreställa sig om man lägger ihop två och två hur det kommer att bli. Men vi måste i alla fall diskutera något av det som det här valet gäller. Många människor är oroliga, särskilt de som arbetar i stat och kommun. De ser hur underskotten växer och förstår att alla måste spara om inte vi ska lämna över hur stora skulder som helst till våra barn. Vi är redan skyldiga 70 000 per person i Sverige i stadsskuld. Kjell och Blåfält har talat om motorsåg och osthyvel. Och jag förstår att de blir ännu mer oroliga eftersom Olof Palme vägrar att säga var Socialdemokraterna tänker spara. Han hoppas klara hela valrörelsen utan att behöva svara på det. Och jag vill säga till alla dem att ni har skäl att vara oroliga. För fortsätter politiken på det sättet att man inte prövar nya vägar, att man inte tillåter privata initiativ, att man inte tillåter fri konkurrens, då kommer vi att få se mer av det vi sett de sista veckorna bara. Karolinska sjukhuset har semesterstängt och på flera avdelningar. Malmö Mina sjukhus har det. Lördag stängt på fler och fler avdelningar. Överinskrivning på daghem och så vidare. Och de som utbildats i de här jobben kan riskera arbetslöshet på sikt. När det är just de som har allt att vinna på en politik där vi river hindren. Där vi säger att stat och kommun ska sköta det de behöver sköta. För då kan de sköta det så mycket bättre. Men om vi tillåter konkurrens, om vi tillåter möjligheter, då kommer det att ske saker som är bra. Vi människor får större valfrihet. Det blir lägre kostnader för kommunerna och därmed för skattebetalarna. De får möjlighet att pröva nya alternativ. Massor av företagare får nya utmaningar inom hela den tjänstesektor som över hela världen just nu sväller, men som i Sverige är belagd under socialdemokratisk förbud. Och de som jobbar hur många är det inte som jobbar i stat och kommun och som tycker det här är stelbent, där skulle vi kunna göra annorlunda, där skulle man kunna göra bättre. Alla de får i den dagen det blir konkurrens ett helt annat inflytande. Varenda chef kommer ju bli tvungen att utnyttja deras kapacitet och köra vad de har att komma med och se till att deras insatser blir mer värda. Och de har ju en annan möjlighet. De kan ju faktiskt byta arbetsgivare och inte tvungna att alltid vara anställda av en och densamma. Och hur många är det inte som arbetar idag, exempelvis inom långvården, eller som är nyutbildad förskolepedagog, som skulle vilja starta ett eget daghem om hon bara kunde det, om inte Socialdemokraterna förbjöd dem? Hur många är de inom långvården som kanske skulle vilja starta ett eget pensionärshem? Ett hem i liten skala, där människor skulle få komma om det bara gick i Sverige, om inte bara det hindrades av Socialdemokraterna? Vi kommer att fråga efter lika mycket vård, även om statens finanser blir sämre. Då ska vi utnyttja allt det fina som finns, allt det som kan göras som vi tillåter människor att göra det, istället för att tro att allt måste skötas av politiker, allt måste skötas av landsting och kommuner. Det är inte frihet och lägre skatt som hotar jobben för dem idag inom stat och kommun. Nej, friheten där hotas av statsunderskott, av skulder. Av ostyvlar och av motorsågar som dessutom är hemliga före valdagen. Vad jag ni höjer skatten. Alla svenskar vet att socialdemokratin, de höjer skatten. Det behöver vi inte ens tista om. Där vill jag lag säga, där är ni absoluta svenska mästare. Utan konkurrens. Vi föreslår ett stort antal sänkningar av skatterna för att minska rundgången och för att människor ska kunna leva på sin lön. Ni vägrar att acceptera denna politik. Ni fortsätter att höja skatterna. Ni fortsätter att driva rundgången där skatter och bidrag jagar varann och där vi alla förlorar på sikt. Hur mycket, hur mycket tänker ni höja skatten med nästa period? Den här gången höjde ni med 30 miljarder med 9 000 för en familj. Hur mycket tänker ni höja skatten kommande valperiod? Det är lite trist när jag ger ganska klara besked. Och han bara ställer samma fråga igen. Skattetrycket steg under de borgerliga regimen med en halv procent. Det låg stilla under våra tre år och vi tänker hålla det oförändrat under de kommande tre år. Men då kan det vara som vi gjorde sist, att vi kraftigt sänkte inkomstskatten och tog tillbaka det på olika punktskatter. Men skattetrycket blev oförändrat. Miljöpolitiken ska vi göra till en stor fråga. Ner med av avgaserna, asbesten, arbetsmiljön, kemikalierna i jordbruket. Jag har funnit att moderaterna är något av ett antimiljöparti. För på punkt efter punkt, när det gäller skogsgötslingen, när det gäller kampen mot försurade sjöar, när vi, eller flygbesprutningen, kemikalieanvändningen, så går de emot. Och jag har funnit att detta är på något egendomligt sätt ett led i den här nyliberalismen. För man anser att marknaden ska bestämma miljön. Men det är ju så att marknaden, de rent kommersiella intressena, de förstör miljön ofta. Och då måste vi tillsammans förhindra att den fria marknadsförståndningen förstör livsmiljön. Och därför kommer vi att göra de ingrepp i marknadsutsåldningen som behövs för en effektiv och slagkraftig miljöpolitik i Sverige. Alldeles som eh, sjöng privatiseringens lov det lät ju nu visar ju undersökningarna till exempel att den amerikanska privatiserade sjukvården är dyrare och sämre på väsentliga punkter än den svenska. Det är en engelsk undersökning. Och jag menar, vi släpper gärna fram alla möjliga privata alternativ. Kollektiv och föreningar, ideella föreningar allt möjligt sånt. Och vem som helst säga starta. Men det är bara en sak. Vi visar till exempel... När de stora företagen ger sig in för att tjäna pengar, till exempel på barnomsorg. Då blir vinsterna, de kommer där. Men det är barnen som kommer i kläm och vi vill värna barnen. Och det är därför vi slår vakt om att ska det vara privat initiativ så ska de vara ideella eller kooperativa och inte drivas med vinstsyfte. Vi slår vakt om barnen och inte om kommersen. Precis. Får jag fråga bara Jag har ställt en fråga Var finns det borgerliga regeringsalternativet? Vad har ni för politik? Ni är mer osam ni varit på 30 år 76 sa ni Ja men bara vi får vinna valet Så blir vi överens Ni sa Liggrann 79 Det sprack Varför Fältherren har ju fått sin stora fråga, totalt torpederad idag. Av centrum säger aldrig livet. Släpper ni skattepolitiken? Var finns regeringsprogrammet? Är det hemligt? Berätta, berätta. Här finns en ivrigt lyssnande skala. Inte minst bland alla oroade och närmast panikslagna borgerliga väljare som säger "Uff, tänk om du blir från 76. Usch. Tänk om det blir som 79, elände. Då är det nog bäst att Socialdemokraterna sitter kvar. Varsågod Utan att veta om du tror att Olof Palme gjorde sitt största avslöjande nu Han sa så här Det är för att värna barnen som man inte får ha privata daghem Det betyder alltså det att föräldrarna inte kan inte bedöma det här Föräldrarna saknar helt förmåga att avgöra det här. Men storebror i form av det socialdemokratiska partiet, de begriper att det inte blir bra. Ska... Ni socialdemokrater kommer aldrig att lyckas. Ni kan kanske skrämma människor att rösta med er och hota med allt vi ska göra. Men ni kommer aldrig att kunna vinna människors förståelse varför ni omyndigförklarar dem på område efter område efter område. De människor som arbetar privat är lika bra och fina som de som arbetar i offentlig tjänst. Alla gör en insats. De arbetar inte för att på något sätt skada barnen heller. De arbetar naturligtvis för att göra det väl för barnen. De som arbetar på ett privat sjukhem gör det naturligtvis för att göra det bra för patienter, och så vidare och så vidare. Vi måste visa människor förtroende. Vi måste förstå att föräldrarna kan fatta besluten, att de kan ta ansvar för sina barn. För om inte vi politiker är beredda att ge föräldrarna det ansvaret, då kommer föräldrarna aldrig att kunna klara det de måste göra. Nämligen att ge barnen en trygg och en bra start. För de kommer bara säga att det ska jula Olof Palme sköta. Hela livet igenom ska ju han ta ansvar. Hela... Den ideologiska spricken i vårt sätt att se och tänka är stor. Du vet bäst för alla svenskar på alla områden. Du vet bäst att de ska kollektivanslutas till det socialdemokratiska partiet för det begriper de inte heller själva att de ska göra annars. Du begriper bäst. Att alla ska tvångsvis betala in till fackföreningsfonderna så att ett antal av er utsedda personer ska placera pengarna. För det begriper inte företagen själva, det begriper ni. Applåder. Tala gärna vackra ord. Men ni är inte ens beredda att acceptera att vi försöker sänka skatter och sänka bidrag. Så att alla familjer i Sverige i högre utsträckning än idag ska kunna leva på sin egen lön. För ni tilltror de inte att fatta beslut om vad de ska köpa för mat och vad de ska åka i för bil. För det kan inte de göra utan de ska betala så mycket skatt att de blir beroende av bidrag. Och bidrag som ska komma av socialdemokratiska politiker och som ska betalas av nästa generation. Det ger jag inte mycket för i frihet. I datamaskin efter datamaskin efter datamaskin ska vi synas in på våra kroppen. Det är en ideologisk skillnad. Det finns partier som anser att vi ska ge människan förtroende, att vi ska tro på henne. Och det finns företrädare för ett politiskt parti här som säger att människor begriper inte sitt bästa. Det gör bara vi socialdemokrater. Ni tror inte på människan, vi tror på dem och det är härligt att arbeta i ett sådant parti. Fadlsson hetsar upp sig till sin milda grad i att skälla på sig. Jag tror han behöver ett avsvalkande bad i någon lämning. Mm. Det är ganska... Visst får man starta privata daghem på ideell och kooperativ bas. Visst får man starta privata daghem på kommersiell bas. Men vad jag säger... På mycket noga undersökningar hur det har gått när storföretagen gav sig in på den här marknaden. Att vi med statsbidrag skulle stödja vinstgivande företag när det barnomsorgen. Det vore att låta barnen komma i kläm. Det är rena, man jag säga, hör till miljöpolitiken att skydda barnen för detta. Det har jag sett på vad det hände i Amerika när man gick den vägen. Den här debatten har om tre viktiga frågor. ska vi fortsätta att bygga en stark ekonomi i Sverige. Och eh, alltså gjorde misstaget att satsa på att vi skulle misslyckas att skapa ordning i Sveriges ekonomi. Och då har han gnällt och gnällt och gnällt nu i tre år. Och nu hade han mycket lite att säga. Det var den högsta sysselsättningen. När vi nu har fått ner inflationstakten till nästan den lägsta i Europa. Nu de senaste månaderna. När vi har så väldigt fina framsteg på produktion och export. Då blev det ganska tyst på Adelsson, utompå hans medarbetare där. För de blev så upphetsade av dessa goda siffror. Så de vet hur de ska gnälla. Men där ska vi fortsätta. En fast Stram, rejäl socialdemokratisk politik till värn för sysselsättningen och för välfärden. Den andra frågan gällde denna. Ska vi fortsätta att utveckla välfärden? Äh, alltså när har försökt försvara sig hela dag, kvällen. Mot de här. Men jag talar om våra motorfrågor. Jag hade att det användes motorsågen mot industrisubventionerna, de tog vi bort. Men vi behöver inte höja skatter och inte skära i välfärden för att klara en stram budgetpolitik. Det är ni som därför att ni ställt ut alla dessa skattesänkningslöften till de rika i landet måste skära. Och då skär ni så att det träffar gamla människor och handikapp. Då skär ni så att ni träffar de stora löntagargrupperna. Jag använder inte motorsåg för detta. Jag struntar i redskap. Vad ni använder. Men att det drabbar socialt orättfärdigt är ju självklart. Och ett stora misstag är att ni har gjort de angreppen på välfärden så hårda. Att det drabbar –de breda löntagargrupperna, den stora majoriteten av befolkningen– –långt in i de traditionellt borgerliga leden. Och ni är vid sidan av liksom huvudfrågan foran i svensk politik– –och jag hoppas att nyliberalismen får ett rejält nederlag i valen. Den behöver det. Och Det andra. Vi ska fortsätta att utveckla välfärdspolitiken– Delpensionen, barnomsorgen, föräldraförsäkringen, det vi kan. Slå vakt om trygghet. Den tredje fråga gällde. Ska Sverige även i fortsättningen ha en handlingskraftig politisk ledning? De började har två gånger förut fått sin chans. Vi vet hur det gick. Ekonomin undergrävdes. Man började skära i välfärden. och fick uppleva regeringskris på regeringskris. Nu säger de att ja men den här gången ska vi komma överens. Det har väldigt liten trovärdighet från allmänheten. De säger så det blir väl som i den där nyårsrevyen. The same procedure as last year. Även om det blir denna gång tre eller möjligen fyra bekänter som rantar runt bordet och söker skåla med modersvea. Men det kan man möjligen skämta om. Men i grunden är det väldigt allvarligt. För det är en hård värld vi lever i. Man måste vara väldigt fast och bestämd för att hävda vårt lilla lands fred och oberoende. Man måste ta i rejält och också kunna ta svåra beslut för att värna vår ekonomiska styrka. Därför är det nödvändigt att vi i Sverige har ett fast politiskt ledarskap. Och det är alldeles klart när jag ställde frågan om regeringsprogrammet. Det var då Adelsson gjorde alla utfallen. Man skällde på socialdemokraten. För detta vet han. Han har inget program. Han vet inte var borgerligheten står. Han vet bara att Moderaternas program avvisas av de bröderna. Det är naturligtvis så att vi socialdemokrater också kan göra misstag. Vi är inte felfria. Men vi har visat att vi har förmågan att fatta beslut. Långbänken, det som vi leder under i sex år- det är det största misstaget av alla. Att låta landet förblöda för att man inte orkar ta beslut. Och vi har den självtilliten att säga. Vi har vår idésyn. Vi har vårt program som vi redovisar för väljarna. Vi har visat att vi kan regera. Och det vill vi, om vi får väljarnas förtroende, gärna fortsätta att göra. Avgången är nu slut och det är två och en halv minuts avslutning och Ulf Adelson börjar. Varsågod. Det kanske kan tänkas att en borgerlig majoritet kan vila på fyra partier och att det kan vila på ett parti som har kristendomen som grund i fjärde partiet. Men vida hellre det, Olof Palme, än att som du bygga din regering på kommunismens hjälp.